și în cer și pe pământ, toată și. sfânt. Deși înconjurat de aparatura necesară pentru realizarea acestui program, mă văd totuși iubiți ascultători cu ochii gândului înconjurat de marea mulțime de răscumpărați ai Domnului Isus Hristos, cât și de unii dintre dumneavoastră care poate pentru prima dată dați ascultare acestui program. Este o bucurie nespus de mare să te știi membru al trupului spiritual al lui Hristos, mădular al acestui trup mistic, unit prin legătura sângelui curs pe Golgota, împreună cu toate celelalte mădurare ale sale de pe tot pământul, oricât ar fi el de întins. Să-i dăm slavă iubiților lui Dumnezeu, căci numai lui se cuvine, pentru că totul este alegerea și chemarea lui minunată. Noi suntem doar beneficiarii acestei lucrări tainice. Ești și tu, iubite ascultător, un membru al trupului mistic al lui Hristos? Trup în care se intră prin pocăința nașterii din nou? Dacă nu ești, grăbește-te să intri acum cât încă mai este vreme. Ascultă mesajele acestea și vei găsi prin ele lumina de care ai nevoie dacă o dorești. Iubiți ascultători, la microfon este preotul Valeriu, aducându-vă lecțiunea 79 a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii de astăzi se va deschide cu citirea versetului 36 din Matei capitolul 9, numai înainte însă de a parcurge încă un episod din lucrarea lui Cristina Roy, intitulată Argatul. Episodul precedent l-am încheiat cu discuția aceasta foarte interesantă și semnificativă dintre Samco și... Metod, eroul principal al povestirii. După ce Metod și-a terminat povestirea lui cu rândunelele, Samco a rămas foarte mișcat și a făcut observația că ei, cei din Hradova, din satul în care locuiau, erau parcă mai păgâni decât rândunelele, care învățaseră să se roage, în timp ce ei, cetățenii din Hradova, satul în care locuiau, nu se pregăteau și nici măcar nu se gândeau la călătoria pe care o vor face fiecare la timpul lor în drumul spre cer. Ascultă, Metod, spuse deodată Samco, asta e o povestire extraordinară. Dacă așa trebuie să arate călătoria noastră spre cer, atunci noi cei de aici din Hradova încă nu suntem pe cale într-acolo. Așa crezi și de ce? Pe buzele lui Metod pluti un zâmbet plăcut. Ei, spune Samco, Rândunelele au început totul cu rugăciune, ele s-au pregătit astfel de călătorie, dar noi trăim așa ca și cum ar rămâne veșnic aici pe pământ, deși avem în sat un cimitir. Noi nu începem nimic cu rugăciune. Și de ce nu, spuse Metod, nu este Dumnezeu bun? Nu merită El să-L slăviți? Nu este El tot puternic încât să puteți cere totul de la El? Da, dar vezi, noi nu ne gândim la El. Samco, rândunelele au ținut un sfat și o adunare de rugăciune înainte de a porni spre casă. Ar fi într-adevăr foarte potrivit dacă întreg satul nostru s-ar aduna ca să se predea în rugăciune lui Dumnezeu ca să poată trece cu bine peste marea vieții spre țărmul mântuirii veșnice. Dar cum nu vor face toți dintr-o dată, ce-ar fi să începem noi amândoi și să o facem imediat? Cum? Acum și aici? Asta ar trebui să o facem doar în biserică. Ei, Samco, și noi suntem acum într-un templu pe care l-a clădit Dumnezeu însuși și el se află pretutindeni, nu crezi asta? Așa e, dar vezi, eu nu știu să mă rog. Bine, vrei să te lași mai prejos ca rândunelele? Ele pot spune creatorului lor ce au nevoie, de ce n-ai putea și tu? El este un tată bun mulțumește pentru tot ce ți-a dat până acum bun și roagă să te ierte că nu te-ai gândit la el. Roagă-l apoi să te ajute ca de azi înainte să trăiești în așa fel încât odată să poți ajunge acasă. Era deja seara târziu când cei doi prieteni se întoarseră acasă. Samco, cufundat în gânduri cum era, nu observă cât de veseli erau părinții și cât erau de buni cu el. Văzut pe verandă un cuib și o păsărică frumoasă care zbura de colo-colo și în gând îi răsună încetat. Așa au ajuns acasă rândunelele. Ah, oftă el din adâncul sufletului, am văzut-o aici în fiecare zi și n-am știut că Dumnezeu mi-o trimite ca un avertisment viu că și eu trebuie să mă pregătesc pentru călătorie ca să ajung o acasă. Citiți cuvântul lui Dumnezeu în casele voastre, așa îl veți găsi pe Hristos. El vă va mântui și vă va învăța prin Duhul Său cum puteți ajunge acasă, spusese metod când se despărțiseră. Samco vroia să asculte și să citească la început numai pentru sine, pentru că încă nu știa așa de bine literele. De-abia când o să le înțeleagă mai bine, îl vor putea asculta și alții. Iubiți ascultători, avem în față un om cu două handicapuri, unul fizic, era o loc de picioare, aproape o loc, se putea târâi cu mare greutate, și unul moral, nu știa carte, dar de îndată ce a învățat carte, ardea de dorința să citească cuvântul lui Dumnezeu, nu numai pentru sine, ci și altora. Iubitul meu ascultător, tu citești cuvântul lui Dumnezeu? Cei mai mulți dintre noi știu carte. Cine știe dacă mai e vreunul, doi care să nu mai știe carte la ora asta? Dar chiar și cei care nu știu pot asculta citirea. Cum stau eu și cum stai tu față de cuvântul scris al lui Dumnezeu? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un duh de cercetare asupra relației noastre cu cuvântul Tău cel Sfânt, Pune noi foame după El și dorința și harul și puterea de a-L împlini pentru slava Ta și binele nostru veșnic. Amin. Iată Acum haideți iubiți ascultători să citim și noi împreună cuvântului lui Dumnezeu Asistați de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță Vom da citire așadar versetului 36 din capitolul 9 al Evangheliei după Matei Unde citim aceste cuvinte Când a văzut gloatele, i s-a făcut mile de ele Pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care nu au păstor. Este vorba, deci, despre Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru, în timp ce și-a făcut slujba aici, pe pământ, om ca și noi, dar fără păcat. Mare grijă vedem că avea Domnul Iisus în trecerea lui pe pământ, să observe pe om în toate nevoile lui și să-l și ajute. Când a văzut, deci când a văzut groatele, s-a făcut mile de ele. Mila față de groate. Este motivul acțiunilor la Domnul Iisus, iar gloatele erau asemănate cu oile. Îndatorirea de păstor este să vegheze ca oile să nu fie necăjite și risipite. Când o turmă are cu adevărat păstor, n-are nevoie să mai fie necăjită, căci se bucură și în necazuri, nici risipită. La început credincioșii se strângeau în fiecare zi, așa ar trebui să fie și astăzi. Gloatele erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor Într-o traducere spune hărțuite și disprețuite În alta este tradus prin dezorientate Necazul și risipa trăiesc împreună Unde e risipă e și necaz Unde este necaz este și risipă Dacă n-ar fi fost risipite ar fi putut birui necazurile de aceea Domnul Iisus stăruiește atât de mult pentru unitatea între credincioși. Omenirea nu poate face pentru ea însăși nimic. Trebuie păstori care să poată călăuzi poporul să știe de ce sunt necăjite oile. Păstor, deci la singular, trebuie un om. Existau și atunci, ca și acum mulți așa zis păstori, dar nu era un păstor. Domnul Isus a văzut Sufletul Mulțimii. Noi vedem numai Mulțimea din biserici și adunări, fără să-i simțim Sufletul. Aici este taina adevăratului Păstor: să cunoască Sufletul Turmei. Gloatele erau risipite și necăjite. Domnului Isus i s-a făcut milă de ele. El tocmai pentru aceasta a venit pe Pământ ca să adune. Satana a risipit și a despărțit fapturile lui Dumnezeu, scoțându-le din casa adevărului și a dragostei sale și de aceea au rătăcit, de aceea sunt necăjite, căci numai acolo este rătăcire și necaz, unde este risipire și despărțire. Cine se desparte de lumină rătăcește prin întuneric. Orice păcate sunt întuneric. Fiul risipitor când a ieșit din casa părintească și a risipit averea, ducând o viață destrăbălată, cum citim la Luca 15. Ori de câte ori ieșim din casa sfințeniei lui Dumnezeu, din casa păcii, adevărului și a dragostei sale, de tot atâtea ori risipim toată averea duhovnicească și trăim în destrăbălare, ajungând, ca și fiul risipitor, la troaca de porți și nici acolo nu ne putem sătura de roșcovele pe care le mâncau porții. Risipim dragostea și trăim în ură, căci lipsa dragostei este ura, după cum lipsa luminii este întunericul. Când risipim pacea, ne trezim în tulburare. Când risipim adevărul, trăim în minciună. Când risipim sfințenia și neprihănirea, trăim în întinăciune. Lucrarea satanei este risipirea și despărțirea. Lucrarea Domnului Iisus este strângerea și unitatea. El a venit să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți, cum găsim scris la Ioan 11 cu 52, sau cum găsim la Ioan 17 pe 21, Iisus se roagă, mă rog ca toți să fie una. Aceasta este dorința lui. Dragostea Lui ne adună, ne strânge, ne contopește și ne face una, cum găsim la 2 Corinteni 5 cu 14. Acolo unde este unitate, este bucurie și fericire. Acolo Domnul Iisus păstorește cu adevărat. Acolo este biruință și propășire. Numai acela care este adunat din risipirea Lui se va putea uni cu cei adunați din risipirea lor. Cine-i născut din Dumnezeu se va uni cu cei născuți din Dumnezeu. Naturile deosebite nu se pot uni. Domnul Iisus a venit să ne dea natura Lui, firea Lui, însă-și viața Lui. La Ioan 17 citim, ei să fie una în noi, eu în ei și tu în mine, Tată, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Cine are viața din el? Se va uni cu toți cei care au viață din el. Viața se unește cu viața. Nu cunoașterea este baza unității copiilor lui Dumnezeu, căci cunoaștem în parte, cum citim la 1 Corinteni 13.9, ci viața și dragostea acestea ne unesc. Atâta timp cât trăim viața și Duhul lumii, Duhul pământului, nu vom fi strânși din risipire. Cine a venit în casa lui Dumnezeu, în casa sfințeniei practice și a dragostei trăită zi de zi, acela trăiește în unire. Cine are cerul în inima lui, se va putea uni cu cei care au și ei cerul în inima lor, chiar acum aici pe pământ. La versetul 37 citim că atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Deci Domnul Iisus Hristos, când a văzut gloata risipită și necăjită, a spus ucenicilor săi, uitându-se la ei, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Secerișul este ultima parte a lucrului pe ogorul care a fost semănat, plivit și păzit. Este culesul roadelor. Comentatorul și scriitorul bizantin ortodox Eutimie Ziga binos, care a trăit în secolul XII, spune despre acest verset că are în vedere numai pe cei credincioși, iar secerători numai pe cei care sunt cu adevărat ucenici ai Marelui Maestru, aceia care au gândul lui și felul lui de a lucra. De fapt, și din text se poate vedea. Domnul Iisus a zis ucenicilor, nu mulțimii, care de multe ori îl înconjura. Ucenicilor le încredința el tainele sale, ei erau aleși pentru lucrarea lui. Și astăzi lucrurile stau la fel. Adevărații secerători sunt numai ucenicii lui Hristos, aceia care de bună voie au intrat în școala marelui maestru, care caută zi de zi să-l imite în toate privințele, care seamănă cu el, care gândesc ca el, care au felul lui de a fi, sau, într-un cuvânt cum spune la Galateni, aceea în care însuși Hristos trăiește prin Duhul Sfânt. Numai ei sunt secerători: ei pot aduna greul în grenarul lui. Ei, cei care sunt conștienți că secerișul este al lui, nu al lor, ei cei care se socotesc, robi netrednici, Luca 17. 10. Ei sunt secerători, ei care sunt ascultători în toate și care sunt gata să stea liniștiți fără să lucreze atunci când stăpânul le-ar spune acest lucru. Să nu se facă neplăcuta confuzie între clienți și ucenici. La rândul lor și ucenicii trebuie să ajungă calfe și apoi meșteri. La seceriși întrebânțează domnul numai ucenici, pe când la arat și semănat, S-au angajat și unii care nu erau ucenici, deci nechemați de Domnul Oare cei despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel nu sunt din ceata celor nechemați? Spune el la Filipeni 1.15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duch de ceartă Da, aceștia sunt semănători interesați, sunt semănători firești care umblă cu sămânța duhovnicească a Evangheliei. Ei o seamănă, dar la seceriși sunt împiedicați de Duhul lui Dumnezeu și nici nu le place, pentru că secerișul fiind numai duhovnicesc, ei nu-l înțeleg. Cu adevărat se potrivește și cuvântul spus de Domnul Iisus ucenicilor cu altă ocazie. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Ioan 4,38 Ce minunat se împlinește acest cuvânt în zilele noastre, când în mijlocul marilor sisteme religioase, moarte din punct de vedere duhovnicesc, Domnul a ridicat secerătorile la lucru, adică mișcări evanghelice care trezesc sufletele adormite în păcat. Ei seceră acolo unde nu s-au trudit cu semănatul, adică într-un ogor deja plin cu sămânța Evangheliei. Grenarul unde este adunat grâul este biserica cea vie, unde nu mai stăpânește duhul de partidă, unde interesele și slava de șartă nu mai sunt observate. Toți cei treziți din somnul unei forme de evlavie, toți cei în care s-a născut conștiința unității bisericii lui Hristos cea vie și adevărată, la seceriși sunt strânși în marele grenar biserica. În mod duhovnicesc vorbind, orice suflet care face parte din biserică, în duhul lui, este liber de duhul de partidă. Secerătorii, adică ucenicii Domnului Iisus, sunt camarele lor maestru și își fac lucrarea de secerători, adică de propovăduitori ai gândului său. Mă rog ca toți să fie una, spune Domnul Iisus în Ioan 17,21. Domnul Iisus ne îndeamnă la lucru dacă suntem cu adevărat ucenicii săi. Să lucrezi este cea mai bună metodă contra ispitelor. Lenea merge așa de încet că sărăcia o ajunge din urmă, spune un înțelept. Nu numai intenția de a lucra, ci lucrul însuși, aceasta îl interesează pe Dumnezeu. Oamenii cei răi din lume sunt cei care au intențiile cele mai bune, dar nu le împlinesc niciodată. N-avem voie să slujim Domnului Iisus mai puțin decât am slujit patimilor sau lucrurilor duhovnicești, nici să aducem jerfe mai puține decât am adus înainte de a ne întoarce la el pentru păcat. Roadele Duhului n-au voie să fie mai puține decât roadele fără de legii. Să nu cădem iarăși în ispita de a lucra numai în afară, iar în casa proprie să crească spin și pănămidă. Să fim deci cât mai folositori pe ogorul Domnului. Aceasta este dorința lui. Orice credincios care nu este un plus în socotelile lui Hristos e un deficit. Dacă am pierdut vremea în neglijențe, să nu mai pierdem și în regrete, ci să ne apucăm de treabă, căci mare este secerișul și puțini sunt lucrătorii. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. Ce vom face noi cu el? La versetul următor, versetul 38 din Matei 9, Domnul Isus spune aceasta Rugați dar pe Domnul Secerișului să scoate lucrători la Secerișul lui Dragii mei, nimeni nu-i mai potrivit pentru a fi trimis la Secerișul Domnului ca acela care se roagă mai întâi pentru acest lucru Domnul răspunde imediat la o astfel de rugăciune cu cuvântul du-te tu! Istoria lucrării lui Dumnezeu pe pământ este plină de asemenea răspunsuri. Un caz tipic este marele misionar englez William Carey, bărbatul ales de Dumnezeu ca să fie promotorul unei uriașe lucrări misionare pentru popoarele păgâne lipsite de lumina Evangheliei. El avea pe inimă lucrarea lui Dumnezeu printre prăgâni, frământându-l cuvântul Domnului Isus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Când într-o adunare de pastori a ridicat el problema acestei lucrări, președintele adunării l-a mustrat cu cuvintele «Stai jos, tinere! Când Dumnezeu va dori să convertească lumea la creștinism, va face-o fără ajutorul tău!» Cuvintele acestea însă l-au lovit adânc în inimă, dar nu l-au descurajat. Se ruga mereu Domnului să ridice lucrători pe marele său ogor și căuta să înflăcăreze pe unul și pe altul pentru această lucrare. În urma unei predici pe care a ținut-o el la conferința predicatorilor dintr-un oraș din Anglia în anul 1792, s-au pus bazele primei societăți misionare. Dar cine să fie primul misionar? Domnul i-a răspuns, du-te tu și iată că îl vedem pe umilul William Carey, pregătindu-se de drum spre India cu toate împotrivirile sărăciei în care se afla. Domnul însă a fost cu el și a dat o mare binecuvântare. Mii și mii de suflete au fost aduse la Mântuitorul prin el și datorită lui s-a dezvoltat lucrarea misionară printre păgâni, încât în timpul celor 150 de ani de misiune, milioane de suflete au fost salvate din robia păcatului și a morții. Vedeți, nu mijloacele materiale sunt cele mai grele pentru lucrarea lui Dumnezeu, ci inima gata de jertvă. Acestea sunt mai greu de găsit. Dacă cineva arde pentru lucrarea lui Dumnezeu și se roagă pentru ea, el este cel mai potrivit pentru a fi trimis. Domnul îi spune ca și lui Gedeon, «Du-te cu puterea pe care o ai, oare nu te trimit eu?» Judecători 6 cu versetul 14. Este lucrarea lui Dumnezeu și el va îngriji de cele necesare lucrătorului pe care îl trimite. Dragul meu, care este starea inimitale față de lucrarea lui Dumnezeu? Ești tu gata să spui ca prorocul Isaia, iată-mă, trimite-mă? În războiul de secesiune din Sua, un capelan, un predicator al armatei de nord, rănit, a auzit pe unul înjurând. Deși grav rănit, s-a rostogorit o distanță spre el ca să vestească Evanghelia. Zărind pe cineva care trecea pe lângă el, l-a întrebat... Mă poți purta? Simt că mor, dar nu vreau să fiu dus într-un spital, ci te-aș ruga să mă duci de la un muribund la altul toată noaptea, ca să le spun despre mântuitorul meu, care îi poate mântui și pe ei. Da, în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să facem treabă, nu paradă. Dumnezeu nu va plăti celor care umblă pe ogorul său numai ca să se arate pe ei, în loc să se străduiască în muncă. Nici teze frumoase nu așteaptă Dumnezeu de la noi. Adevărat spunea Sfântul Grigorie cel Mare, lumea e plină de preoți și totuși lucrătorii în seceriși sunt puțini, căci noi predăm serviciul preoției, dar nu săvârșim lucrarea slujbei. Da, dacă sunt cu adevărat lucrătorul Domnului, nu mă interesează lucrătorul de lângă mine dacă întrebuințează alte unelte sau altă metodă de lucru. Important este lucrul și stăruința lui în lucru. Un proverb chinezec spune că orezul nu se fierbe cu palavre. Dacă cu ajutorul strigătelor s-ar putea construi o casă, glăsuiește un proverb persan, atunci băgarul ar putea construi o stradă întreagă. Un om a trecut pe lângă un ogor lăsat în paragină și a întrebat pe stăpânul lui Ei, cum îți e bumbacul anul acesta? O, oh, n-am semănat m-am temut că prețul să nu fie prea scăzut Ai semănat grâu? Nu, n-am semănat nici grâu mă gândeam că va fi un an secetos Poate că ai semănat cartofi? Nu, m-am temut de șobolanii de pe câmp ca să fiu sigur n-am semănat nimic Iubiții mei Domnul să spune Rugați dar pe Domnul Secerișului Să scoată lucrători La secerișul lui. Dragul meu Care este starea inimii tale Față de lucrarea lui Dumnezeu Ești tu gata ca să spui Așa ca și prorocul Isaia Iată mă trimite-mă Isaia cu opt. Iubitul meu ascultător Trebuie să fii convins Ferm convins de un lucru Pentru cineva Lucrezi. Dacă lucrezi pentru Dumnezeu, nu mai lucrezi pentru satana. Dar dacă nu lucrezi pentru Dumnezeu, hotărât lucru, automat, conștient sau inconștient, voit sau nevoit, lucrezi pentru celălalt. Nu poți rămâne neutru. Satan, dacă ar fi numai om, este foarte înțelept. Gândiți-vă la un om care are experiența, nu zice mai mult decât a șapte mii de ani, aproximativ de când durează pământul. Dar gândiți-vă dacă este un om care a trăit atâtea generații, cât înțelepciune a putut acumula și oare crezi că tu, născut de ieri de-al ieri, ai putea să îi te opui și să rămâi neutru? Cu atât mai puțin însă vei putea să reziști când satan este o ființă îngerească. El după cum ne arată cuvântul, a fost Lucifer, a fost primul în splendoare și în slavă. Și acum este un înger căzut, dar un înger. Fi sigur, dacă nu lucrezi pentru Dumnezeu, în mod automat vei lucra pentru El, indiferent cât de înțelept ai putea crede și cât de mult ai căuta să îți te împotrivești. Facă Domnul ca fiecare dintre noi, să dorească neapărat din inimă să lucreze pentru Domnul Dumnezeu să începem cu lucrul acesta și anume dacă nu ești încă întors la Dumnezeu dacă nu ești pocăit dacă nu te-ai născut din nou prin pocăință urmată de botez fă lucrul acesta acum și potrivi cuvântului Domnului Isus Hristos din Ioan 1 că tuturor celor care l-au primit la dat dreptul să se facă copii lui Dumnezeu vei deveni un copil la Lui și de îndată ce devii un copil la lui, fără la fel ca și Pavel. Pavel a avut prima întrebare către Domnul Iisus pe drumul Damascului, Doamne, ce vrei să fac? Cu cât mai mult ceilalți care avem deja o vechime în spatele nostru de părtășie cu Dumnezeu, să ne grăbim iubiților și să ne rugăm, iar rugându-ne să și plecăm la lucru la tot ceea ce ne va arăta El. Amin. Cu acestea fiind spuse, iubiți ascultători, aducem la cunoștință încheierea programului 079 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și să rămână peste noi așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos de acum și pentru toți vecii vecilor. Amin.